Allahumma salli wa sallimu zidu wa balik ala rasulina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala mansara ala nahjih wa tafaharahu ilaih umidin Ridwanullahi ta'ala alayna wa alayhim ajma'in tumma'n ma'baad Hvala Allahu Zushanom Gospodaru svih Svjetova Onako kako to on zaslužuje Njega samo Božavamo Samo od njega pomoći i uput utražimo. Koga on uzvišeni svojom dobrotom uputi na pravi put on od upućenih, a koga on svojom pravdom ostavi u zavludi njemu nema upućivača niti zaštitnika, svjedočim i tvrdim da je Allah uzvišeni jedino istinsko obožanstvo koje zaslužuje da se obožava, jedan jedinije i nema sudruga ni u čemu i svjedočim i tvrdim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik neka su Allahu i jalla wa ala najljepših vodoslov i salami na njegovu poroditu ashabi sve stebe nikdo su nekdo amin ya rabbal alamin a nakon toga, vrću moja draga kada bi neka imušna firma objavila oglas u kojem se kaže da svaki onaj koji dođe u tu firmu svakodnevno i boravi u njoj pola sahata i ne radi neke teške poslove, već jako jednostavne administrativne prirode stvari, ta će imućna firma zagraditi vilu i dvorac kako se samo može zamisliti i sanjati na ovom svijetu dvorac od mermera i granita i od najvrednijih ovodunjavuških materijala u mjestu gdje on živi, ovdje u Sandžaku primjera radi, ili u Dubaju, ili u Njujorku, ili bilo gdje, gdje se prave takve vile. Kako bi se ljudi ponašali prema ovom oglasu? Dali li možemo sebi da pretpostavimo kakva bi bila na valica da se ispoštuju uslovi i uvjeti ovog oglasa? Svima nam je jasno i svi znamo kako bi ljudi hrvili grabili se i jagnili da postignu ono što im je obećao. Braćo moja, uzvišeni Allah, gospodar nebesa i zemlje, je objavio uslove koje ako insan I čovjek ispuni, sagradit će mu ne prolaznu kuću, već vječnu kuću i dvorac. I ne na dunjavuku, prolaznome, već na ahiretu vječnome. I ne od ovih materijala od kojih mi pravimo kuće, već od zlata i srebra. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, opisujući dženeckie dvorce, cigla od zlata, a cigla od srebra. A manter između cigli i blokova najlepši miris, mis A uslov koji trebamo ispuniti ili uslovi koji se trebaju ispuniti za ovaj dvorac jeste koplanja 12 rekata dobrovoljnog namaza u toku dana kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah će mu sagraditi kuću u džannetu To su dva rekata sabahskog sunneta šest rekata Poldevskog sunneta, dva rekata Akšamskog sunneta i dva rekata Jatsinskog sunneta. Kom planja ovih dvanest dobrovodnih namaza u toku dana i noći, Allah će napraviti dvorac u džernetu. A šta misliš onda? Kakva je nagrada za one koji planjaju farsove obavezne namaze svako nedjelju kakva njih počast pod Allaha uzvišenog čeka kakvi dvorići su za njih pripremljeni nakišeni priređeni i ono što je najvažnije postoji velika razlika između džennetskih i jaheletskih kuća i ovih naših kuća koje su bitne i potrebne ali su provad ako one nas nadžive tvrdoćom svog materijala mi ćemo proći nestati a kuće u džennetu nikada ne prestaju i nikada se ne ruša i nikada ne nestaju i nemaš potrebe da dograđuješ, da renoviraš, da popravljaš svesija i blista od zlata i srebra. I što je još važnije od toga, kada uđeš u ove kuće i u dženecki dvorac, nema brige, nema tuge, nema problema, nema bolesti, nema nerviranja, Nema stresova, apsolutno zadovoljstvo i sreća u srcu. I nema ulaganja napora da zaradiš na fakum, da preživiš i da obstaneš. Sveti je stvoreno i sveti je priređeno što god želiš. Vraćo moja, gdje su razumni ljudi? Da se u dobijanju i osvajanju dženneskih vječitih dvoraca trkaju i takmiče. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Otome neka se natječu oni koji žele da se natječu. Ovo su pravi cilevi. Dunjao je bitan i za nas je stvoren. I trebamo ga koristiti i trebamo na njemu imati lijep dom i smiraj. Ali trebamo znati da na njemu samo prolazimo i kroz njega također samo prolazimo. A na njemu nismo vječno nastanjeni i nećemo na njemu vječno ostati. Vjerovali mi ne? Ako hoćeš Da, napraviš sebi dvorac u džennetu, mnogo je lakše nego napraviti kuću na Dunjaluku. Svi znamo koji smo prošli kroz taj proces, koliko se insan pati, nervira i uči, ali u džennetu možeš sa malog ruda da sagradiš sebi ne jedan dvorac, nego na desetine dvoraca, koji samo za tebe priređeni biti. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, ko nagradi džaniju na Dunjavuku, Allah će mu sagraditi kuću u džanetu. Ovo znači da onaj ko nagradi u potpunosti džaniju, Ima će kuću za uzvrat u džemletu samo za njega može se ovdje neko pobuniti reći šta ja ako i nemam toliko imetka da napravim cijel u džamiju mogu i ja učestvovati u ovome dobro svakako ako učestvuješ sa desetem rad sa dvadeset manje ili više za jednim eurom ali u ime Allaha uzvišeno iskreno radi njega da to nađeš kod njega subhanahu ote'ala može ti Allah zbog tog, zbog tih nekoliko evra napraviti dvorac od zlata i srebra kakav ne postoji na dunjavuku zato Imajmo na umu ovu trgovinu sa Allahom ala. Jer najuspješnija je trgovina Trgovina sa Allahom Jer Allah najbolje plaća Allah daje najvišu zaradu Ti učiniš jedno dobro djelo Allah ti ga plati Deseto struko Deset puta više da zaradiš ili 700 puta više, ili više od 700 puta ti ga plati i preplati. To je plemeniti gospodar nebesa i zemlje, plemeniti i daražljivi kubac, čije riznice nikada ne provaze i ne nestaju i ne umanjuju se. Zatim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže u prevodu značenja na bosanskom jeziku ko popuni prazninu u safu, kada se safovi formiraju, pa vidiš prazninu ispred sebe i popuniš je, Allah će ga uzdići za jednu deređu i stepen, a u dženetu će mu kuću napraviti. Ovdje se ističe vrijednost safova, poravnjanost safova, zbijenost safova i da oni moraju biti uredni i kompaktni, da muzlimani izgledaju čvrsti i pedantni i jedinstveni u svojim safovima, jer odašili na taj način poruku onima koji gledaju da su oni uz ozbiljan ummet i da se sa njima nije poigravati. Vrijednost safova, zbijenost safova i popunjenost safova. Zato je ovo poziv da se vodi računa o safovima, a za uzvrat, kao što vidiš, brate, velika je nagrada. Rasulullah alaihi sallatuhu sallam I dalje nam nudi lahke puteve do dženneta. فبصدالك عليه الصلاة والسلام ذلك فأوجه مجعرشه إنبيته فكاشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير Koji izgovori ove riječi kada uđe u čašine na pijacu. Nema istinskog božanstva osim Allaha. Njemu pripada vlast. I nema on su druga, On je živ i ne umire. U njegovim je rukama sve. I on je kada sve da učeni. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah čemu Upisati kao da je uradio hiljadu hiljada dobrih djeva, odnosno milion dobrih djeva. Poledaj Allahove, djeljavu ala, dobrote. Poledaj tremenitnosti tvoga gospodara. Koliko Allah, djeljavu ala, nudi, koliko ti nudi svoju dobrotu, a koliko je mi prihvatamo i koliko se mi odazivamo, koliko mi žrtvojemo za Allaha djela u Ala mi vrlo često nemamo vremena da odvojimo, da klanjamo pet dnevni farzova koji je temel svih temela i koji je osnova svih osnova i bez čega vjera ne može da obstane i da postoji zato vraćam moja draga hrnite hrnite u trgovinu sa Allahom, nudite Allahu, vaša djela u najlepšem obliku, iskreno činite dobra djela, radi njega uzvišeno, paćete se obradovati kada ga zretnete. Obradovaćeš se svakom dobrom djelu i koje si zaporavio, a i koje nisi, već si svjestan bio da si ga, da si ga dakle, o radio zato molim Allaha da nas uči ne od onih koji balansiraju između dunyalu i ahireta i koji ispadaju između dobra dunyalu i ahireta koji iskoristavaju blagodati ovoga svijeta na halal način i žive pristojno, porosno i časno i karakterno koji također žive na ovom dunyalu bučno i patno hoaj bučno i teško grade u veliko sebi dženevske dvorce u koje će ući i u koje će nastaniti i u kojima će vječno ostati. Gospodaru naš, oplemeniti plemeniti Allahu, o milostivi Allahu koji si nas stvorio, mi drugog gospodara osim tebe nemamo, mi smo tvoji griješni rogovi, neprestano prema tebi griješimo, a ti nam danasno opraštaš. Naši propusti su veliki, nemoj nam zbog naših propusta i grijeha zabraniti tvoju dobrotu, i tvoju milost, i tvoj džennet, već nam se smiluj, grijehe nam oprosti, popravi naše sanje i nastani nas u džennet, džennet il firdeus, يرتو تبي نيه تاشكو امين العالمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات ولك الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ان هو هو الغفور الرحيم Alhamdulillah, hhamdan l-kâminin, wa والسلام على salamu ala محمد وعلى Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'aziman l-Nabiye wa عز وجل m به bihi wa الله Inna يصلون على النبي يا ala nabiyeh. Ya ayyuhal levin amanu, sallu alayhi wa sallimu tasmeema. Allahumma salli kema sallajte ala Ibrahima wa ala ala Ibrahima inneke hamidu međid, wa barika ala Muhammadu ala ala Muhammad, kema barakte ala Ibrahima wa ala ala Ibrahima inneke hamidu međid. moja, kao što je najavno na predhodnoj kukri i džumi, danas je na nivou svih džami, ovdje na našem prostoru i u regiji organizirao nas zakupoveno latca i izgradio islamsko kulturno centar u Ljubljani u Sloveniji pod pokroviteljstvom nešjata islamske zajednice u Sloveniji pa će se džamada poslije, dakle džume tu predvratima biti raza raza pa vas pozivam pozivam sve nas da se odazovemo svi možemo koliko nam je u mogućnosti Ali iskreno u ime Allaha to učini, pa ćeš inša Allahu te'ala naći navradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je pravi ime tako i ti posjeduješ ono što ubiliš, a ono što škurtariš, u stvari, ti ga ne posjeduješ, već ono tebe posjeduje. Inna Allaha je amur bil' adli, ol' ihsani, ol' hitaji, ol' turba, ol' jenhani, ol' fahšaj, ol' muhiri, ol' babi. Jeraj pokunjal kadon te da jerona